que era avormadorament majoritària Acció Catalana, que ja veurem quin paper fa i Unió Socialista de Catalunya que era d'unes possibilitats i una influència molt més limitades el tema és complicat perquè no solament s'ha de considerar el que passava aquí sinó el que passa a tot Espanya i el que passa al món per altra part hem de dir encara que siguin unes poques paraules sobre els antecedents no podem començar amb l'any 1931 Eh, per una part eh, tinc de dir que ha estat molt lamentable que aquests últims anys quan ja eren possibles alguns treballs d'informació sobretot en els joves, les noves generacions se les hagi tingut tan poc informades o tan mal informades sobre quina era la realitat política de Catalunya durant aquests anys per més llàstima i per més desgràcia un llibre de l'amic Poblet Josep Maria Poblet un sagrat d'Esquerra Republicana de Catalunya, havia d'aparèixer fa tres anys i la censura no el va deixar passar. De manera que ara, en converses, en coses que es publiquen, etc., veig que hi ha una extraordinari confusió. Si les meves paraules poden servir i les xifres que diré i els resultats que donaré serveixen per alguna cosa, ja serà un treball positiu. Com us dic, serà una mena de carrera contra el rellotge hauré de fer per força una visió esquemàtica. Però el que m'interessarà serà destacar dos punts. Primer, la representativitat, la gran força de representativitat que tenia aquesta esquerra democràtica a Catalunya. Segon, la viabilitat democràtica que permetia. La viabilitat d'un sistema democràtic permetia. Al fi al cap, la Segona República, la paraula república, com podeu suposar, és bastant confusa amb ella mateixa, eh? A Portugal durant 50 anys de dictadura va continuar dient-se República de Portugal. Era fonamentalment, i tothom ho va considerar així el 14 de feina del 31, un assaig democràtic. Quan a situació general, perquè no podem pas ser localistes, ja era aleshores una època mundialista. La gran crisi econòmica, les repercussions que tenien, la pujada de Hitler al poder, les, eh, les tendències cap al feixisme... Heu de tenir present tots aquests factors quan voleu considerar el que passa a casa nostra en aquell temps. Eh? Encara ara ho és més l'època del mundialisme. El parlar de política eh? és una paraula bastant còmode. Es parla d'organització de la vida col·lectiva. Avui dia, aquesta organització de la vida col·lectiva, ja ho sabeu tots, no depèn solament d'uns factors localistes o limitats, eh? sinó depèn de tot el que passa, a part tot. Recordeu-vos com un simple exemple la qüestió del petroli i la qüestió de l'energia. També ens hi trobàvem a les amb una situació monolista, menys accentuada que I ja ho varen veure quan va arribar el moment decisiu, el moment fatal. El que semblava que eren disturbis del ruedo ibèric, recordeu, que en realitat es va convertir en el preludi de la segona guerra mundial, tema del qual jo no tracto. En quant a qüestió d'antecedents també haurà de ser molt breu, molt ràpid haureu de comprendre que no és possible començar a parlar directament de l'any 1930. Quins antecedents ens interessen? Fem-ho ràpidament perquè si no ens aniríem a Ramon Berenguer el que sigui. Parlem un moment Valentí al Mirall, que anys ara, del segle passat, eh, 86-87, eh, és el creador del catalanisme polític. Eh? No s'ha de perdre de vista que el creador de premsa catalana de centres catalans, de publicacions catalanes, del primer congrés catalanista, és un home típicament representatiu de l'esquerra democràtica. És un gran fracassat, com tant grans fracassats hi ha hagut en aquest país. Perquè això sí que no heu de tenir en compte. A partir... No, eh, que ho de tenir en compte, que no, ho, que no es pot oblidar. A partir del 1874, és a dir, des de que comença la restauració, eh, fins aquí a Catalunya, el 1901, en els altres llocs, no a tot Espanya, però en molts llocs, fins al 1931, doncs hi ha una abdicació, degut al cansanci de les guerres civils, les moixirangues, una abdicació de cri, de l'esperit cívic. La gent no vota, tot i que se celebren eleccions municipals, legislatives, provincials, etc. I alguna vegada he citat en articles el que m'havia dit Pompeu Fabra, de quan ell tenia 14 o 15 anys, que era d'aquí a Barcelona, eh? que molta gent no sabia que era una urna, tot i que se celebraven periòdicament leccions. Eh? S'ha de tenir en compte aquesta abdicació de l'esperit crític, de l'esperit cívic que hi ha, i que no recomença, no torna a manifestar-se fins al 1901. A Catalunya, però desgraciadament, sense que hi hagi una sincronització amb la resta d'Espanya. Tota la tragèdia vindrà d'aquí, i Maragall ja ho senyala en un dels seus primers articles d'aquesta època, que porta partir partit això, el tràgic conflicte. Ara bé, aquesta situació dels conservadores i liberals, que en realitat era una situació de caixiguisme, no era pas un caixiguisme salent en algun poblet, eh? aquí mateix a Barcelona, com us dic, la gent no votava i se li donava tres pitos amb una expressió vulgar, tots els problemes polítics i els problemes col·lectius. Entre les moltes conseqüències que va tenir això, i que són indispensables per conèixer l'etapa 31-36, dintre d'una visió general espanyola, no catalana, s'ha de tenir en compte això, que a partir d'aquesta data del 74, fins al 31, inclús més tard del 31 s'hauria de dir, la dreta espanyola, i no vull donar cap paraula to pejoratiu, no, si voleu poseu-hi els sectors moderats, sectors conservadors, poseu-hi, a diferència del que succeia ja en molts pa països europeus, ho deixa tot a mans dels cafiques, dels simples representants, no s'organitza, no vol saber res, ja ho té tot tranquil. Els últims anys, els anys de la dictadura de Primo de Rivera, encara tot més tranquil. Això serà funest quan l'any 31, amb unes simples eleccions municipals, es produeix un canvi de règim, és a dir, es produeix l'establiment d'un règim veritablement democràtic que què tothom s'ha de manifestar, i aleshores veurem que, a l excepció de Catalunya, perquè penseu, ja hi arribarem, ja ho direm, tot i a les presses, que del 1901 al 1923 a Catalunya funciona un règim etèuticament democràtic, un règim d'opinió, des de les eleccions dels quatre presidents del 1901 fins al cap d'estat del general Primo de Rivera. Però aquesta dreta espanyola en general, que no es vol organitzar, després del 31, quan estava al mig de tot això, adopta una actitud molt còmoda fins al 30, final del 32 o 33, que no es comença a organitzar amb acció popular a base d'acció catòlica. Ja veurem per què. Una actitud molt còmoda, i aleshores, en aquell gran moviment que es produeix, i amb tota la gent que intervé, troba una fórmula molt còmoda i molt fàcil. És l'antispanyol. Per tant, és com una mena de cosa estranya que es hagués infiltrat a dintre d'un organisme i que cal caldria treure. Voldria la pena aturar-se amb aquestes memorables eleccions del 1901, però comprendreu que és impossible. És el final del caciquisme. <coughs> Valdria la pena daturar se amb dues classes de mentalitats, com són la de Prat de la Riba, de Jaume, ai, de Jaume Carné, de Domènech i Montaner, de Francesc Ambo, que aleshores és en jovenet de 24 anys, dos són de dreta, els altres dos són d'esquerra, la convivència fatalment s'havia de trencar, com es trencarà el 1904, però hi ha una cosa en comú amb ells, que és voler entrar a dintre, que hi hagi la intervenció de l'opinió pública. Mentre que en el sector dels romàntics i somiatruïtes de la Renaixença, sobretot de la d'Ern, no. No volen sentir-ne parlar de res, d'això. I precisament la gent que és partidari d'intervenció els tracten de traïdors. I el que és més greu, que durant aquella campanya electoral, la premsa barcelonina utilitza, la pobra premsa barcelonina d'aquell temps, utilitza com a arguments els que dona la d'Ern, també seria interessant, però no pot ser, parlar de Sol i Ortega i del que em podríem dir el sol i orteguisme. Aquest senyor sempre sortia diputat per minories de Barcelona, Joan Pimargall. Per què? Perquè un dels procediments que seguia la restauració, ja us dic que dominava tota base dels caciques i la indiferència general, era permetre que el Parlament hi hagués unes minories, compreneu? Era sobretot la minoria republicana i una minoria carlín. De manera que el senyor Soler Ortega, que no era un venut, ni molt menys, eh, si fos un venut no valdria la pena de parlar-ne, compreneu? I ja estava satisfet tal com funcionava allò. L'opinió pública no intervenia, ell feia els grans discursos en el Parlament contra això i contra això i aquell. I quan va venir l'any 1901, que el van anar a trobar, i ha la guerra de Cuba, la guerra hispano-americana, la pèrdua de les darreres colònies, el desastre, la regeneració, i és quan alguns pensen ara poder, poder qui s'animarà això, poder aquest cos social es reviscularà quan li parlen de figurant a la candidatura, que per això va ser de quatre presidents, que havia de ser de cinc, el senyor Sol i Ortega se'ls hi posa a riure i els diu però què voleu fer si no consiguereu res? I és que quan hi han règims més o menys dictatorials que duren, que duren molt, perquè aquell no era totalment de dictatorial, es produeixen també unes certes adaptacions en segons cinc sectors i aleshores resulta que l'entrada o la possible intervenció de l'opinió pública no solament inquieta amb uns sectors que és fàcil de preveure, no, sinó també en els altres. el cas de Sol Ortega és ben significatiu. Després d'això ja, com que va quedar arreconat el que casiquismes, sí també va quedar completament arreconat. Ara bé, en aquestes eleccions del 1901, aleshores allò es diu Lliga Regionalista, però surt també com a minories l'Eru, Alejandro Lerru. S'ha i és indispensable per parlar dels antecedents s'ha de tenir en compte que sense l'organització per part de la RU del que podríem dir les partides antipartides de la porra els catalanistes, diguem-ho així els regionalistes, com vulgueu no se n'havien sortit què va passar després del 1901? tot va començar a bullir tota l'opinió pública en un sentit i en un altre i durant uns anys, ja ho sabeu molts de vosaltres que el partit del ruixista m'estat es va dir radical, és igual però va ser una de les forces considerables del que hem de considerar Esquerra Democràtica, no catalista, però Escara Democràtica de Catalunya. Això no es pot oblidar. Com també s'ha de tenir en compte la divisió, la sissió que es produeix l'any 1904, quan la primera visita del Fons 13 a Barcelona bueno, va ser aquell incident, que ara us vaig parlar, que va provocar aquesta sissió, però si no hagués sigut aquell incident, hauria estat un altre perquè homes com Jaume Carner Carné, Domènec Montaner, Bastardes i altres, no podien pas fer la mateixa política que Cambó, a Prat de la Riba, etc., hi havia el mateix sentiment catalanista, la mateixa aspiració autonòmica, però és perfectament lògic que sobre determinats problemes hi haguessin punts de vista diferents. 2 B, quan Cambó, contra l'acord d'abstenció que havia adoptat el partit amb motiu d'aquesta visita, ell aprofita aquella ocasió de l'anada del Fons 13 a l'Ajuntament de Barcelona. Per fer-li un discurs, es produeix la ciutat. I es crea el que serà la primera esquerra. Però no de, no oblidem, si volem veure el panorama general, l'existència de l'arroixisme, que és importantíssim, amb un vocabulari que us que utilitzava, amb una demagògia que feia, que el vocabulari dels gaixistes de París semblen uns dolços escolonets al costat seu, eh? <coughs> Es crea la primera esquerra, que primer es diu el Centre Nacionalista Republicà i poc després prendrà el nom de la Unió Federal Nacionalista Republicà. Entre homes destacats n'hi ha d'importantíssims, Jaume Carner, que serà ministre d'Astanya, Ildefons Unyol, eh, eh, Lluís Rissec, el pare d'Ullí Ballescà, Pere Cormines, Rubí Virgili, Francesc Laigret, el Francesc Laigret que serà assassinat, Clàudia Melle, Pous i Pagès, Gabriel Alomar, és que els noms falten, però trobaven el terrible inconvenient de la demagogia a la rogista. S'emportava molta més en això. Ara bé, aquesta primera esquerra no s'oblidi això, eh? Va tenir moments brillantíssims, per exemple, en el moment de la solidaritat, té una representació molt important, però després va anar caient, va anar caient, va anar caient, i al final el pacte de Sants entre Pere Coromines i l'error li va ser el cop de gràcia. Com és que el que no havia reeixit gaire el 1904 va ser possible el 1931? Hi ha un factor que s'ha de tenir en compte, la personalitat excepcional de Macià, però també una altra que no es pot oblidar. I és que entre el 1904 i el 1931 les estructures socioeconòmiques de Catalunya han canviat considerablement com han canviat des del 36 en Bara també, compreneu? És molt diferent aquella Catalunya del 31 del 1904, compreneu? Però molt diferent. Bé, hi ha hagut doncs aquest fracàs d'aquesta primera esquerra i durant uns anys fins al 23 és els homes de la Lliga amb la seva posició conservadora que sostenen la batalla a Madrid. I es dona aquesta dualitat curiosa, de que són uns conservadors, per uns conservadors d'aquí, un país molt més estructurat, molt més europeu que porten la batalla contra aquells caçiquistes que no volen sentir parlar per res d'opinió pública i els senyors que estan al darrere d'ells tampoc eh? de manera que allò fracassa va fracassant constantment, els últims anys, abans del 23 amb 3 anys hi ha 12 crisis i 30 crisis i 30 crisis parcials sobretot allò caòtic, no ens hi podem entretenir massa dictadura de Primo de Rivera al final, l'exèrcit completament dividit, el Fons XIII es decideix per reconar Primo de Rivera i per intentar una altra cosa. I ara sí que hi ha ja gairebé. Som a entrada estrictament del temps. 1930. Quina és la situació a Catalunya perquè hi han les perspectives d'unes noves eleccions? El govern berenguer va dient que se restabliran progressivament les garanties constitucionals, i en efecte mica en mica la premsa ja no hi ha censura, vindrà la llibertat de reunió, d'exposició, etc. Tot això tindrà una interrupció degut a l'ODEHAQUE, eh? però continuarà fins que veu, fins a les eleccions municipals del 12 de desembre. Quina és la situació a Catalunya? Per una part hi ha acció catalana eh? que s'anomenarà Partit Catalanista Republicà, però que ningú farà cas d'aquest nom, compreneu? de que no fem confisions perquè per la gent continuarà sent Acció Catalana, com després quan es dirà Acció Catalana Republicana. Rubir i Virgili, que se n'havia separat amb un grup d'amics per crear el que se'n deia Acció Republicana, per un grup d'amics eh, molt limitat, que tenia un periòdic la nau, com Acció Catalana tenia la publicitat, que va fer una campanya admirable durant tota l'època, de Primo de Rivera. Acció Catalana doncs es havia creat l'any 1922 amb motiu del que se'n deia la Conferència Nacional. Catalana, eh? Era una sissió de la Lliga. No estaven d'acord amb l'oportunisme, amb l'actitud que la Lliga portava a Marit, però no seria just de dir que poguia representar una esquerda democràtica, no era això. Ni s'ho atribuïen, ni s'ho atribuïen. Accidentalitat davant les formes de govern, com la Lliga, personalitat nacional de Catalunya, però res de separatisme. Ara bé, en aquest 1930, davant de tot el que ha passat i d'un sentiment republicà que va guanyant en el país, Acció Catalana també es decideix a declarar-se republicà. Però hi ha moltes altres forces disperses, compreneu, en el país, que amb tot i que tenen simpatia, tot el que vulgueu per acció catalana, veuen que no és pas allò que els representa. Jo, per exemple, sinó no, que no em puc entendir, com a record personal, l'any 1930 quan se celebra el pacte de Sant Sebastià. Jo aleshores tenia 18 anys, ja feia algun article d'un diari de Giona que es deia Autonomista, que després va passar a ser pràcticament l'òrgan de l'esquerra, pràcticament, eh, no oficialment, com l'altre, el diari de Girona, va passar a ser pràcticament l'òrgan de la Liga. Doncs em recordo que el seu propietari i director, Darius Rola, germà del malaborat Carles Rola, mentre se celebrava el pacte de Sant Sebastià, la reunió de Sant Sebastià, a la qual hi havien anat una representació d'acció catalana i d'acció republicana, la de Rodríguez, i que encara no s'havien fusionat, em deien, però què fan aquesta gent? Per què no ens inviden a nosaltres, si som molts? Per què no ens diuen res a nosaltres? I en efecte per exemple les comarques de Gironines ja hi havia alguns llocs d'al·legacions d'acció catalana però això altre que era l'antic federalisme supervivència de la primera esquerra era moltíssim més fort com es va veure en les eleccions Santaló-Girona <coughs> Puig Pujadas a Figueres Irla-San Irla, Irla, Feliu etc. tot això són noms que ja havien actuat abans hi havia el sector d'estat català que com és natural no ells sinó molts altres tenien una, una, una immensa admiració el personatge històric de Francesc Macià que la gent que dirigia catalana, mireu, els intel·lectuals fallen sovint, eh? no oblideu això no va saber veure quin immens valor de símbol i d'entrar dintre de l'ànima popular representaria. davant de tot això com que el govern es nara el segon esnar, nara, unes eleccions municipals pel 12 d'abril del 31 es convoca la conferència d'esquerres la conferència de Sants que es va celebrar 17, 18 i 19 penseu que faltava molt poc per les eleccions sectors que hi van Messiaia i Guader que podríem dir més o menys de l'antic estat català el grup de l'opinió la figura més destacada era Uri Ballescà que havia publicat un semanari durant tots aquests anys que havia fet una campanya també molt interessant i positiva el que quedava de l'antic partit català republicà que havien fundat Francesc Lairet Eh, Massalí Domingo i Lluís Companys La Fals que tenia el seu estatge social a la, a la Rambla Joventut Republicana de Lleida compreneu? Tot això no es podia sentir podia anar junt, podia col·laborar amb Acció Catalana però no podia sentir-se representat i va ser allà com en 3 dies es va haver d'improvisar impro, un partit que ningú hauria dit evidentment va passar a ser el partit majoriàri de Catalunya per què? Després llegirem alguns resultats d'eleccions. Compreneu? És això que es desitja. En la doctrina del partit hi havia personalitat nacional de Catalunya, federació amb els altres pobles ibèrics, drets de l'home i del ciutadà, eh? estic encara la, la continuació del que podríem de la Revolució Francesa amb talú representa de garantis i drets individuals, socialització de la riquesa a benefici de la col·lectivitat, contra l'explotació de l'home per l'home, és a dir, els termes que ara s'utilitzen més, amb el vocabulari que ara s'utilitza més, podríem dir d'una tendència socialitzada. Però compte amb els paraules i amb els programes, perquè després quan van venir els moments l'elecció, no de l'elecció, eh, l'apòstol, d'elecció, d'actuar, s'hi fa poca referència en els programes. Evidentment, la tònica general, l'esperit general és aquest. Però el que és decisiu són els problemes que es van plantejant aquest cada moment. Dintre el directori que es crea, hi ha Macià, com és natural, en primer lloc, Jaume Iguadé, hi ha Marcelí Domingo i Lluís Companys, que és l'antic lloc, Marcelí Domingo, de fet, es queda a Madrid amb el Partit Radical Socialista, hi ha Jaume Casanovas, eh, hi ha Palatín de, de Lleida, hi ha Santaló de Girona, hi ha diferents altres grups. Però es presenta el problema, què fer? Com anar a aquelles eleccions? Després parlaré una mica d'això, eh? què són les eleccions, què es necessita per anar-hi, quina preparació quantes bones voluntats per fer d'interventors depoderats, etc, etc. perquè convé que les noves generacions ho sàpiguen i naturalment es dirigeixen a Acció Catalana a veure si els volen acceptar la candidatura perquè com que era candidatura de regidors potser ni havia curant. negociacions i l'Acció Catalana falla completament els nega fins i tot 3, a última hora ja només era per 3, no n'accepta ni 3 no veuen la immensa ressonància que havia de tenir la figura de Macià, com que ells, com també, que tampoc ells, no podien representar segons quins sectors populars catalans. Podien anar junts, però no els podien representar. Bé, com ja sabeu, amb algunes coses passaré ràpidament, perquè ja són sabudes. El resultat d'aquestes eleccions, eh, que va ser la gran sorpresa, per majoria surt a eh, l'esquerra, executant eh, no treu cap, jo em recordo encara perquè veieu les il·lusions del que poden durar, com si veiés la publicitat del diumenge 12 d'abril al 31, que la primera parana, en lletres molt grosses, no voteu candidatures entrebancadores. En realitat, la lluita està enteulada entre Acció Catalana, la Lliga i els radicals. Compreneu a què es referia? Doncs ve la candidatura entrebancadora va ser la que va sortir i l'extracordana no va sortir. Alguns fets, ara ja són massa coneguts perquè he insistit no? això és el 12 avril, 14 abril, 14 d'abril proclamació de la república dels companys després per Francesc Macià, república catalana la dels ministres la restauració de la Generalitat que va ser una idea de Fernando de los Rios, es crea un consell provisional una diputació provisional naturalment la figura de Macià ja pren unes proporcions realment messiàniques i es decideix lo que de fet ja havia estat decidit el pacte de Sant Sebastià que naturalment eren uns representants que per si sols no podien decidir res, sinó que hi haurà un projecte d'Estatut d'Autonomia que se sotmetrà a les Corts Constituents. Ara bé, tot el que va passar amb Aixecada d'Anna va tenir males conseqüències, va tenir bones conseqüències, tot i que han passat tants anys, és difícil de pronunciar -se. Què va passar, sobretot perquè la joventut ho sàpiga? Alguns elements, com és natural, se'n varen tornar cap a la Lliga, Bufill i mates, Ramon de Badal. Altres, de tendència més esquerrista, van passar cap a l'esquerra. Carles Pissonyer, Rubí i Virgili, i Garriga, etc. Excuseu si no dic tots els noms, que no acabaríem mai. I els altres, d'acord, d'or, d'editants i tant d'altres, van continuar, gent íntere, gent de molt prestigi, de molta competència, molt cantinat, varen continuar formant Acció Català. Que després es va veure que sola no podia fer res, i que junt amb l'esquerra, Unió Socialista de Catalunya que era poca però tenia algunes personalitats importantíssimes eh? Campalans, Serri Moret que era un home molt preparat el doctor Girau, com que havia estat mestre meu això ho dic de cara amb alguns llocs amb tants anys com han passat jo no sabria dins Girau jo perteneixo a una generació que vam tenir la sort de tenir mestres i amb tants anys com han passat jo dic encara el doctor Girau el doctor Mira que havia estat l'introductor aquí de l'escola de Viena, Freud, Hall, Adler, etcètera, tenia tota una seia d'obrers qualificats que s'interessaven i es preocupaven per coses de cultura, sobretot, però numèricament era limitat. Sempre van al costat de l'esquerra. Per dir, eh?, aquesta visió global. Passem ara a les primeres eleccions constituents que són importants. Però són importants, bah, això seria massa llarg, són importants perquè, per molts motius, però també perquè donen una imatge, no d'aquí no, donen una imatge equivocada d'espai. I sabeu per què? Per això que us he dit. És el que diu Miguel Maura amb el seu llibre, sí que Alfonso Toreta, i que té tota la raó. Tot el que podríem dir que ara, en gran part, no es pot generalitzar tot, fa morros, continua abstenint-se, no s'organitza. I aquells cors constituents no són un reflex de la realitat del país. Fora d'aquí Catalunya, eh? compreneu? Després, quan aquesta dreta es va organitzar, va ser diferent, com és natural. Sabeu per què es va organitzar, sobretot? Fa de mal dir què hauria passat. La qüestió religiosa maltractada, maltractada als constituents. Doncs bé, per què veieu una cosa? Aquestes primeres eleccions constituents, de xifres en diré poques, però s'han de dir algunes, comparneu? El promitge Barcelona de l'esquerra, 102.000. El promís de la Lliga, que a diferència de l'altre dret espanyol a el combat, tot i que es troba en una situació molt delicada, perquè han estat a l'últim baluart de la monarquia aquí, i és una situació molt delicada, i ja canviarà la situació. 28.000. Acció catalana, veieu, 12.000. Si ho compareu amb els 102.000 de l'esquerra, ja es veu que no podien anar a Bloc, obrer i la personalitat de Maurit, 1.200, però el promís, 650. Partit Comunista d'Espanya, que l'any següent es dirà, Partit Comunista de Catalunya, es farà, eh? Eh, eh? Casanellets, que tenia un nom, la qüestió de Dato, la qüestió de Rússia, etcètera, 300, però al promit 150. Només dic, perquè si no, no acabaríem mai, de Barcelona, compeneu? Veieu el que té, quan hi ha l'hàbit de les pràctiques democràtiques com hi era Catalunya. Sabeu quin és la principal pràctica democràtica? Acceptar una derrota. I esperar la nova consulta electoral. Si no és així, el sistema no pot funcionar. Ah, Veieu que són les coses? Quan hi ha la Lliga en, aquí, en una situació tan delicada com es trobava que té 28.000 i la Lliga 5.000, Cambó i Ventosa s'han de trobar fora, perquè la perpacència els hi seria massa. Però l'any següent, ja ho veureu, quan se, se celebren les eleccions al Parlament Català, la Lliga ja obté les minories, que no deixa de ser una victòria de les minories i el senyor Bantòs i Calvell, que ni menys podia trobar-se a Barcelona, i és el cap de la minoria. I un altre any, el 33, la Llega guanya les eleccions en aquí a Barcelona, pels diferents motius, ja en parlarem. Que no es facin jocs de paraules sobre la paraula democràcia. O s'accepta o no s'accepta. O es diu, eh, com havia passat a Catalunya del 1901 al 1923. No oblideu aquest precedent, eh? per conèixer a fons la veritat per la qüestió catalana és aquesta, és a dir, primer de tot, diferència d'estructures socioeconòmiques entre Catalunya i gran part d'Espanya, molt semblant al del País Basc, evidentment, i algun punt de la costa, encara. Segon, aquestes pràctiques democràtiques que havien hagut del 1901-1923. Bé, per força només puc fer que unes línies esquemàtiques, eh? Una cosa que es deixa de banda, sempre quan es parla o d'esquerra o de Generalitat és com si només hagués estat limitada aquí però si no hi ha solament aquesta limitació Comparneu? hi ha tota la representació parlamentària a Madrid inclús quan hi haurà l'Estatut, inclús en els Estats Federals alguns problemes fonamentals, algunes qüestions queden de la competència de l'Estat Federal, defensa, representació exterior problemes monetaris i principals problemes econòmics grans serveis comuns, etc. Ara bé, això que s'ha de tenir en compte l'esquerra durant tota aquesta etapa Di elà Zamora de i després amb el primer govern Assanya que arriba fins al setembre o agost del, del 33, com després amb el segon govern Asanya després de les eleccions del set de del 36, i amb el desastrós govern del poble Arcaari Esquirol. no planteja cap problema i aporta sempre la seva col·laboració desinteressada i total. Fixeu-vos amb l'elegància de Macià que tota l'altra gent de l'esquerra no solament respecta sinó que comprèn cocom que Nicolau Dolmer era el representant català al Consell en el Govern Provisional de la República. acció català van estat derrotada, però Marcia diu una no, no, que sigui Nicolau el que continuï. Quan després de sanya, després de del l'dimissió de Galassemon, de, de, de president de consell i cap de la presidència de la República. Veieu com ho tinc de fer marxes forçades, és l'última però ni altra manera. Quan Asseny constitueix el seu primer govern, Par masstià necessitaria una persona capacitada en qüestions financeres competent, prestigiosa, Jaume Carner. Sí, sí, sí. Jaume Carné que anava sol. si és com a la primera etapa havia estat el fund deularlar anava sol. I ho és, fins que per desgràcia, amb una greu malaltiuu ho ha d'abandonar l'abril maig del 34. o abans és dit I tots els problemes, problemes d'exèrcit, problemes de la constitució, problemes de l'església, problemes de reforma agrària problemes d'augment dels salaris, problemes de l'ensenyament, problemes difícils quan l'oposició exigeix que hi hagi quòrum. Heu de tenir present eh, quan tinc algunes converses amb segons qui. Aquesta Esquerra Democràtica aquesta Esquerra Republicana, perquè també hi ha algú a Corrasco Formiguera, com hi ha algú d'Unió Socialista, etc, no planteja cap problema, eh? Al contrari, no els n'hi planteja cap. Ara bé, ja sabeu el que passa amb l'Arbol, les... no puc entrar fons. Som tota una sèrie de problemes atàvics que es tracten, es punxen l'immobilisme que s'estava acostumat i naturalment tot allò comença a remoure's d'una manera molt viva ja canviarà la situació ja us he dit que va ser un de sencer la manera de tractar la qüestió religiosa la qüestió de l'Eglésia perquè la qüestió de la religió és fonamentalment personal i exclusivament personal si tingui temps us explicaré el que va passar amb aquesta qüestió religiosa que se'm va anar d'un pèl que no es tracta de la manera normal en què s'hagués pogut tractar. És a dir, laïcisme i superació de ha estat i res més. Tot un gran sector, perquè aleshores ja pel Vaticà no, no com després de Vaticà II. Eh? Però, en fi, no hi hagueren hagut la necessitat de ferides inútils i estúpides que no van servir per res. Però no hi ha temps. Ara bé, l'any 1932 és el gran any del govern de Sanya, en què Sanya realment s'imposa i dona una sensació per tot de gran govern. Entre les coses importants, hi ja hem d'anar pressa, hi ha l'Estatut d'Autonomia de Catalunya aspiració de tants i de tants anys naturalment que no és el projecte elaborat en un dia, però no deixo de ser un estatut d'autonomia molt important i molt positiu la sublevació dels militars a Sanjujo eh, per l'agost del 32 ho facilita, perquè aquella discussió estava molt encallada en el Parlament com també ho facilita un formidable discurs de m'anemà d'Assanya, que, que se'n van portar els més vacilats. a Assanya seguia ja la línia més o menys que havien començat Mauri i Canalejas és dir, hi ha un greu problema i en aquest problema se li ha de trobar una solució Per això és l'altre dia quan Andreu iveu feia allusió a unes paraules de cambó l'any 35 després de tot lo del 6 d'octubre Les recordo molt bé, aquestes paraules que els irei a les cambres era una cambra ja reaccionària eh? i després del 6s d'octubre del 34 desapareixeran tots els partits que estan representats en aquesta camp desapareixerà aquest règim i altres que vindrà. I la qüestió català, si no es li dona una solució adequada, continuarà envenenant la vida política espanyola. Això era en la posició de Can Bó. Que precisament recordo que ABC li posava una caricatura en què es veia un Can Bó amb una barretina, com que era el mes de febrer, que anava fent el pataleo i posaven així irònicament febrerillo loco les anècdotes serien interessants, però no, no hi ha temps. Després de l'Estatut d'Autonomia, naturalment s'han d'estat elaborar unes eleccions pel primer Parlament Autònom, que se celebren pel novembre del 32. És a les quan jo vaig començar a saber aquesta feina esgotadora i exaltant de fraternitat viril. Aquí sí que s'hi pot aplicar un d'aquests termes, aquest terme de fraternitat viril, que utilitzava el malró de la bona època, de fer una campanya electoral. <coughs> És molt diferent, eh? Els que no coneixeu, naturalment no els seus. El sentit de fraternitat, de lluita en comú, d'emocions, d'encoixes, de treballs d'esgotament. Resultat d'aquestes eleccions, Barcelona-Ciutat, Barcelona-Circoncepció, Girona-Tarragona-Nera, triomfa íntegrament la candidatura d'Esquerra Republicana amb 5 o 6 de la Unió Socialista. Per minories surten tots, 12 o 14 més anys de la Lliga, només amb dos que no en són, Pau Romeva, d'Unió Democràtica, i Pere Lloret, de Tarragona. Acció Catalana ha tingut poca, poca cos, ja solament Pere Lloret. Els radicals van cair. Ara bé, si hagués de parlar de tota l'obra del Parlament Català, seria impossible. Afortunadament, fa 5 o 6 dies va llegint a La Vanguardia que s'havia presentat una tesi doctoral un tribunal em sembla presidit per Jiménez de Parc que porta precisament aquest títol al Parlament Català suposo que passarà un cop es publiqui molta gent es podrà entrar de coses i no solament pel llibre sinó pels comentaris que normalment es faran podríem parlar de la llei de contractes aquest no hem de parlar per força la llei de contractes de Fordeu sense la qual no es comprèn el 6 d'octubre del 34 de la llei sobre la capacitat civil de la dona que no n'hi havia cap a Europa l'Europa d'aquella època es reconeixien els fills naturals com a fills legítims. La nova llei municipal, Cossòria Gallardo escriu un article a Madrid dient que podria de servir de model aquesta per autonomia municipal, per donar façada. Podria servir de model a molts països. És important. L'any 1933, ja les coses van marcar. Així és com aquella dreta espanyola que us dic no s'havia pogut organitzar. Ara sí. Ara és Acció Popular, és Quil Robles que la presideix i gràcies a l'immensa xarxa d'Acció Catòlica va realment organitzar els amb un lloc agafa un nom amb els altres en agafa un altre després es dirà FEDA, Confederació Espanyola de Dereixes Autònomes hi ha els radicals representats del govern de Madrid representats del govern, el Parlament de Madrid que ja es veu que són una mena de la caix del que els paga més que una posició centrista s'iran convertint en això la situació es fa delicada s'han ferit masses interessos, masses coses, tot de cop. Tot es remou, tot visc. I hi havia hagut un mal entès al 12 del 31, perquè només van comptar, tothom només es va fixar amb les capitals de província. Però aquella Espanya rural, encara gairebé mitja analfabeta, amb aquells febrer, braceros, amb aquells de latifúndios, sabeu? No era el que tota Europa es pensava que seria, que seria tranquil·lament aleshores un assaig de democràcia liberal, eh? hi ha moltes coses, i penseu aleshores quina és l'actitud de la gran majoria de la dreta espanyola. No ens podem entretenir massa, però evidentment l'any 33 hi ha, hi, ha una, hi ha les eleccions dels burgos padridos, que va Sanya, realment maran de ser desfavorables, hi ha la qüestió de cases viejas, lamentable, com hi ha vivit Castell Blanco i Arnedo, etc., aquests pobles rurals terribles, tot i que hi ha hagut un augment de salaris agrícoles, que això mai, quasi mai no es diu, que repercuteix favorablement en la indústria d'èxil catalana, que aleshores és la més important. Però heu de pensar que tot això passa, que aleshores no s'hi donava importància. Enmig de la gran crisi mundial, se'n parla molt poc, tant al Parlament com a la premsa com a eleccions, se'n parla molt poc. Gràcies a un treball del meu malaurat amic Vicenç Vigues dic molt amics perquè hem tots dos a Girona, vaig poder veure les estadístiques precises, que en aquest quinquènic, 30 o 36, les importacions, les exportacions, en valor real, eh, varen ser una mica més del terç del que havien estat en el quinquen interior. Componeu quina situació estava el país. L'any següent ja hi va haver haver-hi 600.000 parats. Penseu que era una Espanya de 21 o 22 milions, ja eh, 35 milions. A tot això no s'hi donava la importància. Bé, hi ja ha l'últim, la caiguda del govern estany. Es preparen unes noves eleccions. Ah, si voleu llista de ministres, després de, després de Jaume Carné, eh, hi, anirà, eh, hi anirà Companys, i hi anirà Santaló, després hi després del 16 de febrer Tomàs i Piera, després hi anirà Lluís Belliscar, però això és bastant accidental. El que he obliat de dir-vos és que aquí a Catalunya, després de les eleccions triomfals, totalment naturalment, la gran figura és el president. Companys passa la presidència del Parlament i Lluís Vallesca és el que constitueix un govern, que té la categoria que se'n deia de conseller delegat o primer conseller, perquè segons l'Estatut Interior el president podia delegar certes funcions com aquesta. Doncs bé, quan Alcalá Samora dissola aquell primer Parlament, aquella primera legislatura, jo recordo que m'ha dit que se celebrava una assemblea de la Unió Parlamentària Internacional i que tots deien el mateix, però què feu d'anar amb unes eleccions... Solament dos anys després, quan s'han remogut, s'han tantes coses. Almenys hauria de passar un període de quatre anys o de cinc anys que la legislatura ho permetia. Però, en fi, va Aquell va ser, evidentment, el moment del reflux. Els socialistes ja havien endurit considerablement la seva posició. Ja no volen anar a la campanya electoral amb l'esquerra republicana dels diferents llocs d'Espanya, que es deia Acció Republicana i el partit radical socialista però per tot això s'hauria de parlar fots, compreneu. <coughs> perquè veieu la diferència aquest partit radical socialista del Bornós i Massalí Domingo com aquesta acció republicana de Sant ja sabeu on es tinguin fundat ni la teniu de Madrid com aquí. és a dir, era una creació madrilenya però fora no era gran cosa sabeu? en tal, tal ciutat, alguns propers institut, de normal, algun menys algun advocat funcionaris de correus, telègrafs o algun comerciant liberal però les grans masses, les grans multituds que tenia l'esquerra aquí això no ho tenien per res. els socialistes s'entosodeixen vol anar sols en canvi els radicals van amb la seda i és el moment del reforç com a molts pocs llocs surten triomfants les candidatures d'esquerra mirem el que passa a Catalunya i tot ràpidament l'esquerra ha tingut que se li ha separat un sector, el sector que se'n diu l'opinió. Se'n deia l'opinió, li pescar, altres, etc. No és que no tinguéssim raó, hi hagi molts motius per estar molestats. Però penseu, eh, un gran partit polític que vulgui tenir una eficàcia, que vulgui ser representatiu d'un gran sector d'opinió, necessita que entre la seva gent hi hagi un esprit de concessions mútues per moltes coses, eh. Si comencen decisions i separar-se d'allò, Aleshores és el triomf de l'adversari, companeu. Se n'han de fer moltes de concessions. Inclús la gent que només vota n ha de fer de concessions, perquè moltes vegades no és pas els candidats que tindria els que ells voldrien. Això que es tingui present, eh? Doncs bé, només els resultats en aquí. Ja us dic, l'esquerra triomfa a Barcelona en 6 que és la província, i a Girona. Però perd a Tarragona, a Lleida i Barcelona ciutat. Hi havia el sistema majoritari per grans circumscripcions, que això havia estat un èxit perquè si continuat els antics districtes, haguera continuat el que s'haguessin a comprar. La llei electoral prescrivia que almenys un candidat hagués havia tenir el 40%, o si no, hi hauria una segona volta amb la majoria cícola. Cambó, àbil polític o més natural. Com que veu que aquestes vegades presenten dos candidatures d'esquerra, l'esquerra pròpiament dita amb Unió Socialista de Catalunya i l'altra formada per Acció Catalana, i el que se'n eh, Partit Nacional Republicà és que es digui el grup lluí, el grup de l'opinió ja veu el perill i per això ordena a determinats sectors de les ciutats de que votin el nom de perillus companys a fi que almenys hi hagi un candidat que arribi al 40% ara bé, els resultats són aquests eh? del novembre del 33 Segones eleccions legislatives per primera vegada el vot femení per primera vegada el vot lliga 131.000 com a mitjana, eh? Esquerra 128.000. Ja veieu que ha estat ben poca cosa, eh? La pèrdua. En canvi, Acció Catalana i el grup de l'opinió, 35.000. I no Inútil dir que s'haguessin anat junts. La derecha de Catalunya, això no l'oblideu, eh? 18.000. Una cosa perquè, com que tinc d'anar marxes forçades, que no se m'oblidi després. Penseu que no solament hi havien perdits catalans. El que hi havia és que l'electorat amb la seva gran majoria volia votar petits partits catalans, perquè no hi pot pas haver-hi cap llei d'associacions que pugui que qui o ja sigui una associació constituïda s'hi estableixi també. És a dir, penseu que a Catalunya eh, hi havia també renovació en espanyol, els monàrquics a cotxe, a partir del 34 hi va haver la CED, hi havia Izquierda Republicana i Azanya també, aquí. hi havia el Partit Socialista Obrero Espanyol, el que passava és que ho tenien molt poca votació no el, el gran problema és que si sí demà si, eh? sí si, sí, sí, ja compareu el que vull dir no, si sí. que les coses continuïn d'aquesta manera Aquest és el problema sencer el bloc aquesta vegada bloc obrer, va junt amb el partit socialista 4.800 el partit comunista de Catalunya 2.500 bé, però què es produeix? el mes de novembre el mes de desembre es produeix, el dia de Nadal, la mort de Macià. Que això produeix una enorme sacsejada. Jo anava l'enterrament com dotzenes i dotzenes de nits. Els joves havien de conèixer el que era un poble que sap vibrar davant la figura d'un gran romàntic, un gran, gran idealista, pel que vulguem. Aquest no és un país de doctrinarismes, eh? Aquest és un país per fatalitats històriques pel que sigui, o passa temps abandonat, a la indiferència per les qüestions públiques, o necessita això. Necessito un gran romàntic que li s'exeixi la fibra sentimental i se l'emporti. Així és aquest país. Sí. Després de la mort de Macià, hi ha l'elecció de Lluís Companys a la presidència de la Generalitat. I Lluís Companys sí. hi ha Martí Barrera treball, que encara continua, i ha Ventura Gasol, que va fer una obra admirable de cultura durant molts anys, amb concessions i amb tractes de favor a moltíssima gent i no han estat pas molts els que li han estat mínimament agraïts. No vull molestar ningú amb aquest Parlament. No dic cap nom. Doncs com que el mes següent, el mes de gener, en virtut de la llei municipal votada al Parlament català, s'han de celebrar unes noves eleccions, aquestes són les més importants. I Ja es produeix altres vegades la, no, la coalició. I el resultat és després, dos mesos després, eh. Esquerra, català, com us dié, eh? 163.000. És el mateix que havia tingut abans jun amb els altres que anaven separats. Lliga, 133.000. Els radicals, quan caiem per un cara 21.000. Bloc Obrer i Camparó, 2.000. Partit Comunista de Catalunya, 1.400. Partit Nacionalista Català, ultranacionalista, pràcticament s'ha perdut, 2.000. Hi han petites coses després que no arriben al mil. L'amic Poblet m'ha dit que, com que els manuscrits no els ha pogut consultar perquè els té depositats, però ell té les proves de que són les eleccions en què hi va haver un percentatge més elevat de votants. Això per dir una cosa, veieu, l'he oblidat, problema de la CNT. Es podran fer tota la sèrie de consideracions perquè totes les consideracions són possibles. Jo recordo molts amics que coneixia, que eren del CNT, és clar, s'ha de fer la diferència eh, entre la gran central sindical o la minoria de la l'afany. Eh? I això de l'afany us pregueu, però, és clar, hi ha la tendència pensar per l'ecomunista, eh, el pòlitbüro, el comitè central, disciplina, eh? allò era tot el contrari, vol eh? que us pugui imaginar amb això. El quin interessa saber, i això és impossible, fins a quin punt influïa Obreros no votar-se, bueno, però penseu que, que seguien això, aquesta consigna? Alguns sí, eh? els altres feien el que volia perquè d'aviat n'eren, com no eren, cotitzaven no cotitzaven. Que era una gran força sindical, no hi ha dubte. Que fos un factor decisiu en si, les eleccions, això no. Compreneu? Perquè eleccions... després, amb les últimes eleccions que vindran del 16 de febrer, es podria dir la CNT. Però aquí no hi ha res de possible influència de la CNT. No de la CNT, de la gent que era dels sindicats. Em refereixo a aquella minoria que anava caient, caient, caient. Tot sovint parlo amb dos persones que eren del Consell Nacional de la CNT, estan jubilats, autèntics obrers aquí, antèctics obrers a l'exili, componeu-ho? No vull dir noms, tots dos reconeixen això. Amb 5 o 6 anys més, la, que si es pogués estar per a les coses, hauria estat la CNT una gran saltant sindical, però allò que era un anacronisme europeu que s'hauria anat atenuant, atenuant cada vegada més. Bé, ara hi ha un problema que en altres països no seria greu, Estats Units o... o o l'Amany o el Z, en què hi ha una estècica, a Catalunya hi ha govern amb una tendència i a Madrid n'hi ha amb una altra. Veig com el temps passa. A Madrid, després del la triomf que han tingut les CEDA, els radicals agraris i altres sectors de drets, es formen governs, les RUCs, La CEDA de moment només dona apoi parlamentari. El senyor Gil Robres proclama sempre que farem el poder quan voldrem. És una època de reacció. Es pot dir, francament què fan? Mira, desmantelen tot el que els altres havien fet i ja d'aplicar el que estava previst. No em puc entretenir. La qüestió és greu quan el Parlament català vota la llei de contractes de contractes. La paraula mateix em digui. Eh? La reforma agrària en aquí només feia referència a la una part de la província de Lleida, perquè com que es referia a grans altibundis, Catalunya no és país altibundis. Era aquí que es referia a millorar les condicions del masover I sobretot hi havia la clausa d'aquest masover pagant res d'expropiant, eh? amb unes anualitats pagades, podria anar a convertir-se en el propi. La lliga aquí, que fins aleshores ja veieu com jo ja us, eh? us he elogiat, la paciència, la base de la democràcia és la paciència. No que les salbates em fan mal de tenir paciència per arribar a casa i canviar eh? o Si sigui, han guanyat els altres, paciència. Després ja veurem què passar quan guanyarem nosaltres. La lliga ara fa un greu error, com també el farem nosaltres, Esquerra Republicana, el 6 de octubre. La lliga desbordada per l'Institut Català de Sant Sanís amb el perill de tot aquell sector que es passi cap a la seda com molt malgrat tot, si va passar, fa una cosa que no podia fer influir a Madrid perquè es declari anticonstitucional la llei Es greu el problema gravíssim d'aquest efecte i escolteu, si un altre dia hi ha un tribunal de garanties constitucionals que siguin autèntics magistrats i prou i no l'ocupassava que el president el nomenava el govern i els col·legis d'advocats d'altres no problema greu, companys, diu la tornarem a votar i així ho van, sense canviar un punt i una coma un comentari que vull recordar de Gaciel el director de la Vanguardia, amb tota la prudència clàssica i sobretot a hores de la Vanguardia Gaciel escriu si un Parlament Català no pot legislar sobre qüestions de dret civil, sobre què ha de legislar? Sobre les llagostes de Rostoll? la senyora des de l'avantguàrdia. Es passa aquell estiu que ja es veu que aquella situació no pot durar. I a començaments d'octubre, d'aquest 34, a ah, aleshores és quan hi ha l'entrada a la feda del senyor Gil Robles directament en el govern i tot aquell ambient tan és clar. Unes paraules sobre el senyor Gil Robles, perquè sempre es presenta com si hagués estat d'un gran partit demòcrata cristià de europeu. de la D'això parlem no compreneu? <coughs> el senyor Gil Robles no és que es declarés feixista penseu, Ep, no perdeu de vista el panorama internacional i el context general amb tot això pel eh? gener del 31 Gil ha passat el poder hi ha, hi ha Mussolini que vindrà després amb, amb la història d'Etiopia hi ha la Corada Ferafrans, els racistes hi ha lo de d'Àustria que està en 34 que el d'Àustria el maten però primer el d'Àustria ha els socialistes penseu quin panorama de violència ha, com el feixisme va pujant com la cosa autoritària amenaça a tothom el senyor Gil Robles és veritat que no es declara totalitari, però fa una cosa pitjor manté l'ambigüitat compreneu? les la seves joventuts, el número 1 el primer principi el jefe, perquè no li diuen al president? no quan es presenta en una reunió jefe, jefe, jefe simple limitació del dutxe o del fure el jefe no s'equivoca nunca que no és simple imitació de Mussolini sempre terror de les joventuts feixistes, compreneu? De manera que hi ha aquesta ambigüitat del senyor Agile Roberts durant tot aquest temps. No és pas de veure l'Europa d'ara, eh? heu És de veure l'Europa d'aquell temps. I la suscena de xi si armonacres publicar això és comèdia, perquè el filcap si és ministre d'un govern que si hi ha un règim republicà no hi ha cap problema això. És lo altre que desperta les sustigàcies. Que conegueu dir que el 6 d'octubre és un greu error, com és un greu error lo de la lliga d'anar contra una diputada per un parlament català, eh? Això és a part. Però és perquè es vegi una mica, perquè es conegui una mica la situació. Heu de pensar també que quan el senyor Gil Robles, amb tres més, es decideixen les hores d'anar al govern, per què el senyor Gil Robles demana guerra, el Ministeri de la Guerra? Què li predisposava amb una època en què Europa estava d'aquella manera que tothom tenia por dels totalitarismes i dels utilitarismes? Per què escolleix com a col·laborador immediat un determinat general que era conegut i com n'havia de ser conegut després? Eh? De manera que les suspicàcies, eren perfectament comprensibles i heu de tenir en compte que no solament hi ha l'actitud dels socialistes sinó que també hi ha Unió Republicana i Esquerra Republicana que són al fi al cap una simple esquerra democràtica que trenquen amb la presidència de la república però hi ha més Miquel Maura del Partido Republicano Conservador i Sánchez Felipe Sánchez Román del Partido Republicano Nacional que són dues grans figures moderades, també trenquen també diuen que trenquen amb la presidència de la república tot això està motivat per les suspicàcies que desperta aquesta ambigüetat. Quan pre... no, no, no era president, era el jefe d'un gran partit, el que no es pot mantenir en situacions difícils és l'ambigüetat sobre la qüestió fonamental. O les llibertats fonamentals o l'autoritarisme. Amb això s'ha de ser clar. Del contrari, encara que en el fons no se'n sigui, es desperten els dubtes i els dubtes estan justificats, compreneu? Passem una mica para'l, ja us dic que tot allò és un greu error, valria la pena aturar si és impossible, ja veig com el rellotge va pensar. Però, en realitat, tot allò del 6 d'octubre aquí a Catalunya, compreneu? El mateix, s'ha de dir la veritat, també he dit unes paraules de Gracial favorables a una cosa, ara les dic en l'altra. Escriu un article, em diu, hem donat un exemple a Europa que no tenia precedents, un govern que se subleva. Compreneu? L'ú d'aquí amb els escamots que havien estat una cosa que havia començat el 32 com un servei d'hora dels mítings, perquè si no hi vin uns cert senyors que no els deixaven fer, s'ha hipertrofiat, hi ha tota una part de ridiculesa. En realitat allò és una gran tartarinada d'un poble maridonal, una gran tartarinada. Però és que el d'Astúries, i d'altres llocs sobretot el d'Astúries, no té res de tartarinada. Eh? I és una, tar una tragèdia que és el pressagi d'una terrible tragèdia, molt més terrible. Després de tot això, el que ve ja no és una època de reacció, sinó que és una època de repressió. Moltíssima gent empresonada, els ajuntaments destituïts, comissions gestores, ajuntaments i diputacions, centres podits clausurats, primer periòdics tancats, després alguns autoritzats per la censura. es a dir, que allò ja és l'autoridurisme que ha de continuar indefinidament. Us he de dir que els socialistes van fer el greu error aleshores, però més greu després us en parlaré, d'agafar una actitud quan a Europa mateix, Stalin amb l'experiència que tenia del que havia passat a Alemanya i el perill que representava l'hitlerisme, recomanava als fronts populars que, contràriament al que us hagin pogut dir, una posició defensiva davant la situació greu d'Europa. Ara bé, hem d'anar ràpidament perquè no ens podem aturar es crea, es fa una campanya, es va fer així que es pot una mica, sobre els 30.000 presos. Eren 30.000 o no? Per què el senyor Gil Robles, que reforçava aquesta xifra, no va fer publicar província per província una llista de totes les persones que estaven detingudes i així s'hauria sabut la veritat i no hi hauria tant aquesta gran força sentimental que era alliberar 30.000 persones? Per què? Jo me'n recordo perfectament del diumenge 16 de febrer amb aquelles eleccions decisives quan agafa la vanguardia que el periòdic que es ve de veure per informació perquè els nostres pobres periòdics sabeu l'informació em portaven poc eh? anaven tirant com podien el Sr. Gil Robles amb un mític fet a última hora a Madrid el mateix dissabte al vespre en un... que ja, per tant no podia influir per la votació tothom ja tenia la seva idea feta la cosa preparada anuncia que si guanyaran considerar l'amnistia i que solament quedaran detinguts els més destacats. Veieu les indecisions i les ambiguïtats d'aquest home? Bé, aquella segona legislatura s'acaba sobretot amb els escàndols de l'Estreperlo i tot allò. Hill Robles i la seva gent, que tenen una gran confiança de sortir majoritaris, no veuen pas gaire inconvenient que es disolgui la cambra, pensant que així es mantindran una majoria absoluta, ja que els radicals realment els comprometien. Entre coses curioses que us volia explicar, això no pot ser, perquè imagineu-vos com ens aniríem en èntocs. Poc abans de tot això, s'havia preparat el homenatge nacional a l'ERU. Aquí a Barcelona sortia, aquí ja n'heu sentit parlar algun, segurament el Benegre, magnífic d'humorisme. Doncs el Benegre va publicar una caricatura que després del socialista li va reproduir gairebé mitja pàgina, que deia preparatius per l'homenatge nacional a l'ERU. En el socialista, anem. I es veia un restaurant amb unes grans taules, els gabinets, les colleres, porquilles, el plat, tot estava lligat amb unes cadenes de ferro i amb uns garvis, amb uns garfis fins a terra. I era perquè els assistents de l'homenatge nacional no poguessin robar fins i tot els gabinets i les porquilles. Bé, hi ha ja, doncs, aquesta dissolució, l'ambient ja és molt massa caldejat, per tot gairebé hi ja només dan dos candidatures. Les de Catalunya es diuen Front català d'ordre i front català d'esquerres o fon català. <coughs> els resultats a Barcelona són 260.000 i 152.000 mil per l'alt. Eh? La victòria és completa i és Victòria els ja veu gairebé per tot Espanya. Ara ja n'hi de pressa, si no m'allargarim. Allò havia pogut hauria pogut naturalment surt la gent de la presó, es torna a restablir l'Estatut d'Economia, no he pogut anar fons perquè ja veieu que necessitaria hores d'anar parlant. Demà hi serien aquí. Jo, eh? Vosaltres ja sé que us heu però jo hi seria encara aquí. Es restableix l'Estatut, alliberament, es torna a recomençar, però vull anar molt ràpid i vull fixar-me en dir poques paraules. El que hauria pogut ser una nova i magnífica etapa és una història trista és el camí del desastre. I que consti que en aquí no hi tenim cap responsabilitat. Ara veig que es fan tota una sèrie de confusions. Sobre això. Aquí no hi tenim cap responsabilitat. Perquè a Sanya que en la primera etapa havia demostrat ser un gran governant, ara es troba un home indecis totalment. El mateix Pierre Vilar, el meu admirat i estimat amic Pierre Vilar, que malgrat l'estimació... <coughs> i l'admiració, no estem d'acord en alguns punts com és natural. També diu Assanya ja segueix només, ja no governa i això és tràgic quan hi ha una situació que ja s'acosta al paroxisme no solament no governa sinó que no deixa fer perquè quan passa després de la presidència de la República nomena com a president del Consell a un home que li era totalment addicte, que era el pobre Cassari Quiroga, que tothom veia que es preparava una rebel·lió militar menys ell que era ministra i president del Consell. Hi ha la cosa dramàtica del 19... De... No. no, el 18 de juliol, penseu que el abans ja ha començat al Marroc, que el pobre Cassari Esquiroga telefona en el comandant Escofet, que és el comissari general d'ordre públic a Catalunya. El llibre del comandant es tants milers que n'hi ha, aquest us recomano, eh? aquest és sensacional. Eh? Diu, ahir es van suplevar algunes guarnicions del Marroc però ja hi enviem l'esquadra, que estava tota compromesa, i enviem alguns avions i tot això s'ha liquidat de seguida. I el comandant Escofet, junt amb el comandant Guarnet, si n'haguessin hagut deu com ells, amb alguns punts estratègics a Espanya, no passava res. Li diu, senyor president, jo el que li puc dir és que nosaltres sabem que la matinada que ve se sublevaran 6-7 regiments de Barcelona, però nosaltres hi hem pres totes les mesures i estem segurs que ens en sortiran. El comandant Escofet havia fet viatges i viatges a Madrid per dir-los perquè els indicadors que ho tenia, ho sabia tot, s'està preparant això, només heu de fer que donar permís successivament als soldats durant una temporada fins que tot es calma. de manera que en els quadrels només quedi un 15% i hi ha la garantia que es guarda el quartel i ja no pot passar res més com si no els digués res ja us he dit que vull anar molt en compte amb aquestes paraules que dic al parlar d'aquest període dramàtic que prepara una tragèdia perquè encara no és el moment de parlar fons el que puc dir, que recordo les meves converses de fa 20-22 anys així, a Ginebra, amb Arakistain, i heu de pensar que Arakistain havia estat el braç dret de l'Argol Caballero. I al parlar de tot això, no es parla d'aquests grups de bona voluntat que ara veiem, eh? d'algun grup, no? Es tractaven de milions de persones. Doncs recordo com amb la conversa d'Arakistain anava sortint com un late mòtic, què error, referint a l'actitud de després d'aquella victòria que havia tantes perspectives, què error cometim, què error cometí? I això es van dir sempre massa tard, la història no perdona. <coughs> Perquè els socialistes no solament varen permetre que hi hagués, que eren la gran força eh, d'Espanya, Unió Republicana i Inquera Republicana, com us dic, eren quasi una santa l'equis, desgraciadament van permetre que hi hagués un programa de front popular massa moderat, perquè ni tant els interessava, que Unió Republicana i que Republicà tinguessin una representació parlamentària excessiva per la força real, sinó que després ni feien ni deixaven fer. Amenaçaven amb els governs, dos que hi van haver, que si reestablís l'ordre públic, una cosa elemental com reestablir l'ordre públic, votarien en contra, i les de votar en contra i ja no hi havia cap possibilitat de govern. Compreneu? en canvi, la visió de Prieto, del qual es parla poc ara, això no vol dir que Prieto no tingui els punts negres, com per exemple la qüestió del procés de en que falla enormement. Però Prieto era que veia i que sabia el que passava. Fa dos advertiments que val la pena de recordar-los. L'un és el discurs del primer de maig a Cuenc quan diu que no puede durar una setmana més. Dirigi'ns amb uns. L'altre és un article sensacional, que publica en el seu diari El liberal de Bilbao, tres dies, el dia 14, 13 o 14 de juliol del 36 eh? heu de pensar que aquests articles d'en per la importància que tenien l'agència Fabra, que era la que distribuïa aquí, que era una filial de l'Aves de fet els distribuïa gairebé tots els diaris espanyols i tots publicaven algun fragment d'aquests fixeu-vos el títol que era d'aquest article d'en Prieto que no sueñen en un nuevo 13 de septiembre incruento es referia el 13 de setembre del 1923, amb el general Primo de Rivera, que realment allò havia estat una simple comèdia Palaciega. la ciega. Allò no era res, però si ja els feia aquest partiment, tal com està això, que no hi hagi una provocació, que no suenen el nou 13 de setembre, incruent. En quant aquí, amb la situació que hi havia aquí, us prego que sempre que es presenti l'ocasió, demaneu en el senyor Gil Robles que torni llegir i acabo d'aquí dos, eh? dos minuts que torni a llegir la relació que va fer a les Corts i com que hi havia el ministre de la Governació i hi havia altres ministres devia ser exacta perquè li haurien dit això és veritat o això no és veritat la relació que fa de molts que han acorregut de centres o iglesis cremades de collites incendiades aviam si n'hi ha cap que faci referència a Catalunya demaneu-li això cara ara calla sobre aquestes qüestions Demaneu-li això. La situació d'aquí de reconeguda de tothom. Jo parlo, com heu vist, amb un sentit democràtic, és dir, de respecte a les minories, de respecte al vençut. Jo demano, en vista de la confusió que s'està creant, de cara al bon nom del nostre país pel dia de demà, que les persones que ja tenen una certa edat i que en són testimonis, compreneu, que en donin un testimoni de tot això, de quina era la diferència. No us creieu que fos un miracle, eh? Hi havia, per una part, com us dic, les pràctiques democràtiques hi ha ja, del 1900 al 1923. I, sobretot, voleu comparar les estructures socioeconòmiques de Catalunya amb les l'escrivia Badajoz i com Badajoz n'hi havia 40 de Badajozis, compreneu. Això era la tragèdia. Això era la tragèdia. Alguns han quedat sorpresos perquè havia parlat, com havien dit dos consellers, de les entrevistes entre Canboi i companys. Si això no té res particular, era natural... El que és més terrible, que tant l'un com l'altre tenien sentit polític, és que arribaven a la conclusió de la seva impotència, que en aquí podien fer molt poca cosa. El resultat d'això es veu amb la convocatòria que fa companys de tots els diputats de la majoria del Parlament Català i que els imanfeu el possible perquè aquí no us arribi una situació de violència. Naturalment, després del dinar de la judiola això va ser impossible. Cambo, per la seva banda, amb una sèrie de discursos que anava fent amb els ateneus regionalistes de per aquí, que semblava com si li hagués vingut una mena de cosa romàntica, però hi era una certa finalitat. Naturalment que t'acaba el que passava, però també ho t'acaba Prieto. Però en tant en tant veureu qui surt això. Tota dictadura seria catalan. Tingueu en compte, com jo he recordat recentment en un interviu, que el dia 18 de juliol, és dir quan ja se sap la sublevació, Lluís Duran i Ventós, un dels més destacats, que havia fet una gran obra a l'Ajuntament de Barcelona, eh? fill de i Bas, escriu a la veu de Catalunya en l'últim i històric nombrossadi del veu de Catalunya eh? ni la dictadura del portadiat ni la dictadura de la dretes salvaran Espanya i penseu que Ventós i Calvell tenia convocada la minoria de la Lliga per el dia 22 de juliol a Madrid la tenia convocada per el dia 22 de juliol el que m'interessa és que mesura que vagin els passant els anys que hi hagi menys ensagament, perquè desgraciadament quan es parla d'aquestes qüestions encara n'hi ha. Que els uns i els altres reconeguin que la tragèdia ens va caure a damunt de tots. Els uns més que els altres, evidentment. Ara bé, referent a la situació actual, no és el tema d'aquesta conferència. Només dos observacions, o tres. Molt de tacte, sí, sí, sí, veritat, els eh? sis, quan es parli, amb tot el que pugui semblar que es vulgui anar cap a una altra situació de violència el país encara que sigui la segona generació està més traumatitzat del que pugui semblar el país, uns certs sectors d'ells fa poc que han entrat en una, això que s'anomena de manera o societat de consum no l'amenaceu tampoc no l'amenacem, hi serem tots suposo eh, amb algunes situacions que poden anar a la violència perquè no us de dubte que d'això d'aquest argument sí, és, eh, sí, sí, sí ja hi haurà qui la l'atulitzarà. Eh, tingueu en compte també que estarem en una època mundialista, que tot no depèn pas únicament del que passa i a casa nostra, eh? que depèn de molts factors. En quant a proselitisme, no us feu masses i il·lusions sobre diaris. Eh, penseu, en canvi, en una cosa fonamental, la televisió en els llibres. Això serà tard d'obtenir. Això serà difícil. És igual. Això serà difícil d'obtenir. Sí. Això serà difícil d'obtenir, però penseu que en l'època moderna és el més important eh? és el més important. Ara que la televisió no accepta una sola persona que vagi fent simple propaganda. La televisió que es dirigeix a centenars de milers i milions de persones és debats. Debats des de diferents punts de vista i sobre problemes concrets. compreneu. fa tres dies va haver un debat jo en què hi intervenia Mendes França i viu de veure quina sèrie de preguntes es feien un bon home com Mendes França i era impassible allà, i els havia de contestar. És a dir, perquè el dia de demà, sí, sí, sí, la cosa sigui efectiva, eh? penseu, eh, aquesta qüestió fonamental no és premsa, és limitadíssima el poder de la premsa actualment. El quart poder és la televisió, però cap pels debats, sobre qüestions concretes, perquè la qüestió general només és el moment, poc abans d'una elecció i prou, sobre qüestions concretes es necessita gent preparada i gent competent, eh, ara ja no s'accepta aquelles simples exaltacions pressionals. Eh? Pensem també la qüestió de la immigració. Se la vol veure poc, es vol seguir la política d'amagar el cap sota l'ala. Penseu que les estadístiques no poden ser suficients. Les estadístiques són les persones que han vingut, però tota la gent que ha nascut aquí, naturalment està considerada com a barcelonina. Són els uns i els altres que ens interessa quan hi ha d'una manera o altra. Eh? Que no pas que hi hagi uns equivalents de renovació en espanyola, de, uns equivalents, sí que eh? no sap pas el mateix, de cedes de partits socialistes, d'izquerres republicanes i que tota aquesta gent potés dintre de l'escala, al diferent sector. Eh? Molt de tacte per saber guanyar tota aquesta gent, compreneu? Perquè ja us dic, que les estadístiques són insuficients, tota la gent que ha nascut aquí. Ara, jo que vivia a Barcelona el 35-36, compreneu? Tinc una imatge molt clara i molt viva del que era Barcelona aquelles coses. Eh? I fa molts anys que la veig com és. Perquè penseu això, és molt interessant el que us diuen de d'aquelles blanes, tals i tals, han signat una petició a l'Ajuntament tot és interessant, evidentment, però tot l'ú fonamental es juga i es decideix aquí a Barcelona. Aquest monstre que ens rodeja ja té gairebé més de 4 milions d'habitants. Si a Girona, com abans, li toquen 7 diputats, aquí li correspondren 70, comparneu. El factor decisiu, per una cosa catalana, sempre ha estat i sempre serà Barcelona. En quant fa referència a Esquerra Republicana de Catalunya, que els antics afiliats sàpiguen que quan la legalitat ho permeti se celebrarà una reunió en què hi assistirà tothom, qui vulgui assistir s'anunciarà per la premsa amb la deguda anticipació hi haurà la posició de continuar de deixar-ho estar d'una comissió gestora interina perquè faci un estudi veure què passa més endavant però que tothom pensi que tot el que havia representat Esquerra Republicana de Catalunya com la Lliga, per altra part o com a Acció Catalana no pot ser com un grup de jovenes que amb tota la bona fe es presenten a veure qui les segueix. Aquest grup de jovenets seria injust a dir que van al ridícul. De bona fe però provat què? Quan es tracta de grans sectors, i torno a repetir, eh, amb un grup de joves que veig a dalt, per obtenir 163.000 vots a Barcelona, que amb la població actual s'hauria de multiplicar per 3, si sabéssiu interventors apoderats, gent que va posar cartells, gent que va distribuir candidatures, mítings tota la quantitat d'entusiasmes, d'energies de gent que es necessita, o si no són simples especulacions teòriques, eh? simples especulacions intel·lectuals, això tingueu present, s'ha de guanyar una gran elecció popular, doncs bé, seran ells els que hauran de decidir. Vull acabar amb un dos paraules amb els presidents que vàrem tenir. Ni diré el nom, tots els sabeu. Eren presidents elegits. Això ningú ens ho pot negar. Ningú ens els havia imposat. L'un els ulls clars, cabell blanc l'art voleu una dominació més allonada de furer, de Dutxe, de Jefe una cosa tan casolana, tan familiar els que vàrem assistir aquell enterrament no l'oblidarem mai més recordo també un magnífic exercici un magnífic article de Maciel i que veieu com jo cito Gaciel, perquè era magnífic per l'edifici, difícil imparcialitat que ell mateix imposava una trica aquells dies que deia a mort del president, que més que Macià en si mateix es referia això, el que representava per un poble haver perdut el seu pregut, el que havia elegit, el que havia designat, aquell que quan hi ha la desaparició, amb tot ciutadà una mica sensible, es produeix com una mena de trencament interior. L'altre ja sabeu que té una mort tràgica. Sobre ell només vull recordar les paraules d'un català il·lustre i lleial, el comte de Güell. Compte d'Auell, no? tot una restillera de títols que el seguien i entre ells el de Grande d'Espanya. Les seves paraules que figuren en el llibre Memòries d'un exiliat català. Déu i la història jutjaran la seva vida. Nosaltres catalans no oblidarem mai la seva mort. I per acabar unes dos paraules del Gran Maragall escrites amb motiu de la mort de Salmerón que quan la solidaritat va ser l'únic gran polític de l'altra banda de l'Ebre que va venir aquí a donar una mà fraternal a Catalunya sobretot de cara als joves diu que aquell Salmerón que va morir al mig de la solidaritat precisament tot el que havia conegut fins aleshores eren ombres i que per fin aquí veia un poble encarnat un cop que tenia cos i an i com a bon enamorat s'oblidar de tota altra cosa dels seus anys, de les seves forces de les seves teories i de la seva història Fou amor i per nosaltres ho sentiu com podríem mai més oblidar-lo aquest home, Carlyle li diria un heroi perquè moria en labor d'una realitat i nosaltres no li ho direm quan aquesta realitat és la nostra és això que voldria i així s'acabo els joves i els no tan joves que sapin això lo difícil és estimar una realitat perquè per estimar-la se l'ha de voler conèixer i se l'ha de voler convendre, encara que sigui per modificar-la i canviar-la. Això és lo difícil, però això és lo positiu quan es tracta de l'ànima col·lectiva. Per aquesta detall, a eh? mi i amb molts que són amb mi, que es pensi o que sàpiguen que ens tindran sempre al seu costat per estimar una realitat. Que en els pobles i alts i baixos, evidentment, que alguns valors, aparentment, aparentment, sobretot per minories molt reduïdes, poden semblar capaç que, que queden antiquats, però que sàpiguen això, que no obliden això, i així s'acaba. Que la veritat i la vida no passarà mai de molt,